You're listening to Rutgers Radio. Mit meg kell tönnem segíts? Legyél a holnapban rejlő bizonyos szállak. Én csak az életem bizonyos. Megtenne magyarul?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 Ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk is, ami magyarorakukacjahu.com, illetve a Facebookon a Radgers Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma 2014. március 9-e van a Francis Kák és a Fannik névnapja. A mai műsor... A magyar versekről szól vendégeimmel szavalunk, és zenét hallgatunk tisztelegve a költőknek és vershallgatóknak, akik természetesen hozzájárulnak a gyönyörű magyar nyelvünk megőrzéséhez és ápolásához. És most megragadom az alkalmat rögtön, mielőtt a műsorban tovább lépnénk, hogy bemutassam a mai szavalókat, Bogdán Katalin, József Mária, Gulyás Mária, Sohár Pál és. Gáspár György. Ők lesznek ma, akik megosztják velünk az ő kedvenc verseiket, és természetesen kedvenc költőiket. Közben azért azt is megjegyzem, hogy a szomszédos stúdióban egy rádiójátékot vesznek föl, és néha talán majd beszülődik egy-két a hangos szó, vagy a hangos kacaj, ugyanis vannak itt mellettünk, vagy tizen-tizenketten, de azt hiszem, hogy hogy tolerálni fogjuk egymást. Így szeretnék kívánni mindenkinek egy jó órát itt, magyarul, velünk, és mielőtt folytatjuk a műsort egy zeneszámmal, még szeretnék boldog születésnapot kívánni mindazoknak, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Így boldog születésnapot nektek, az Isten éltessen benneteket! Áttam, hogy azok divrekor csak rá így megkezdjük a mai műsort a magyar versekkel. Az első versmondóink egyike lesz, aki megkezdi a versmondást a Sohár Pál, aki egyben költő is, és a saját versével fogja kezdeni, utána pedig fogjuk hallani a József Máriát. Úgyhogy át is adom a szót Sohár Pálnak. Ez a versem uh, itthon-otthon. Ez a két hazasságról szól, ami nem csak helyben, de időben is uh, kettő hasítja a mi életünket. Itthon, otthon. A nap felkelőben van már otthon, az óhazában, amikor itthon, New Jersey-ben éjfélfele ágyba dülök, és álmodok otthoni dolgokról, reggelekről, amiket már sohasem fogok megélni itthon és amikor odaérek, csak emlékeket találok otthon, mert azok mozdulatlan maradtak az idő sodrásában. De nem tudok megállni és beszélgetni velük, mert közben azon rágódom, hogy milyen telefonhívást mulasztok el itthon. De legalább megnyugszom majd a halálos ágyamon itthon, mert akkor otthon már a mennyben leszek. Az élet csak ott talál szerencsés véget, ahol elkezdődött, és mindig megáll valahányszor visszautazom ide. Így most darabokban hever az ottani életem, és csak hamis aranyrögök. Ó, de milyen jól esik a kezembe tartani. Köszönjük. Most pedig József Máriától fogunk egy szintén gyönyörű verset. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kedvenc költöm József Attila versét szeretném elmondani, és az édesanyám emlékére szeretném ezt a verset dedikálni. Április 13-án lesz 19 éve, hogy elhunyt nagyon fiatalon, 51 éves korában, súlyos hosszantartó betegség után. Ez a vers kifejezi az érzelmeket, a dühöt, az a fájdalmat. József Attila kése is irató. 36 fokos lázban égek mindig, S te nem ápolsz, anyám. Mint lenge, könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból, és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged. De nem futja, már látom az időből, A töménytűz eléget. Utoljára szabadszállásra mentem, A hadak vége volt, S ez összekuszálódott Budapesten Kenyér nélkül üresen álltabolt. a volt. A vonat vonattetőn hasaltam keresztben, Hoztam krumplit, A zsákban köres volt már, Neked, én konok csirkét is szereztem, S te már sehol se voltál. Tőlem elvetted, Kukacoknak adtad édes emlőt, S magad, Vigasztaltad, fiad, és pirongattad, Slám család, Hazug volt kedves szavad, Levesem hűtötted, fújtat kavartad, Mondtad, egyél, nekem nősz nagyra, szentem, Most zsíros nyírkot kóstol üres ajkad, félrevezettél engem, ettelek volna meg, Te vacsorádat hoztad el, kértem én, Miért görbitetted mosásnak a hátad, Hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer, Boldoggá tenne most, mert visszavágnék, Haszontalan vagy, nem lenni igyekszels mindent, Elronc, te árnyék! Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nők Ki csal és hiteget, Suttyumban elhagytad szerelmeidből, Jajunkba szült, eleven hitedet! Cigány vagy, amit attár hízelegve, Mind visszaloptad az utolsó órán, a gyereknek kell káromkodni, kedve! Nem hallod, mama? Szólj rám! Világosodik lassacskán az elmém. A legenda oda. A gyermek a kicsük anya szerelmén Észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az nincs végül. Vagy így. Vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. Önök a Radgersz Egyetemi Rádióját hallgatják, azon belül pedig a magyar nyelvű adást a mikrofonnál Devecseri Tamás, és ezt az adást magyar verseknek szenteltük. Itt a stúdióban mondunk magyar költőktől verseket a mai adás vendégeivel, Bogdán Katival, József Máriával, Gulyás Marika nénivel, Gulyás Máriával, Sohár Pállal és Gáspár Györgyel, aki most elmondja nekünk a következő verset. Petőfi Sándort mindenki ismeri. Minnyáján tudjuk, hogy egy forradalmi költő volt, és ezen kívül voltak sok szerelmes versé is. De a következő verse, ami egy nagyon rövid vers, az kifejezetten egy humoros vers, és biztos vagyok benne, hogy nem szendrűi Júliáról írta, akivel kölcsönösen halálosan szerelmesek voltak egymásban. A a címe Ezrével terem a fán a megy. Ezrével terem a fán a megy, van nekem feleségem csak egy, de mikor még az az egy is sok, előbb-utóbb a sírba vinni fog. Furcsa egy terentése Istennek ő, már reszketek, ha közelembe és bár mindent megteszek, amit csak kér, a mégis dorgálása bér. Már is gondoltam én, megverem, írok vele, hisz vén, de mikor a szemem közé néz, minden bátorságom vész. Három ízben volt már félik hót, jaj Istenem, de jó kedvem volt, de az ördög sose vitte el. Olyan rossz, még az ördögnek se kell. Köszönjük. Most pedig átadjuk a mikrofont. Gulyás Máriának, aki azt hiszem, hogy talán a legprofib minnyájunk között, hogy Marika Néni következik. Kalász László műemlékeim. Műemlékeimet a köveket mutogatom. Büszke vagyok minden kőre az utakon, szétszórva a hegyoldalakban. Évmilliók szilárd alapban. Ez volt első játékom, első fegyverem is. Ez a kavics győzelmeit elmondaná perkupán, vagy két-három ablak, majd az első szerelmi párbaj a réten kín a palitjával. Komor idő. S hogy összekocant olykor, Lábam ujjával egy-egy, Vigasztalt, hogy bővérze nem megy, Ha a fajt is némi, nem a kőjé. Aztán szórtam tág szívlapáttal Néhány évi kátyúcs utakra, Cikkantottam ezer egyszázért, nagy kedvemben Napba ugratva Laposát az patak Patakvizén Hányszor megtáncoltattam Apám hányta harmincöt öt évig Nem érezte Hogy háta pattan Hajolt Hajolt S mikor felállott volna Harminc év múlva Vette észbe Nincs egyenesbe Valami mindig Földbe húzza Kövek-kövek Hűtársaim Lám Hozzátok mégis hű maradtam Kővel játszom Bár lennék Én is Kő Tettekben Szikla szavakban. Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Egyszer véget az álom, egyszer véget ér a nyár. Ami elmúlt soha nem jön vissza már, egyszer véget ér a lázas ti sát, egyszer nélkülünk meg a vonat tovább, és ez állomáson álom, ahol integetni kell, de a búcsúra csak pár ember figyel. Egyszer véget ér a lázas kikücsössár, egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Sajnos véget ér az álom, sajnos véget ér a nyár, de a szívünk a tücsődára vár. Ezért ne tűnünk, Vesó remény Létünk a vágyra épült Mely a sötét Végy De ha akarjuk Még tűzhetsz vánt Egyszer véget érnek Múló napjaim Egyszer elbúcsúznak Túzó vágyaim Most végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk. Oh, I mean, we Végleg sajnos végleg kell megünk, de még addig mindent őr a A mai versmondó műsorunknak a következő versmondói, Sohár Pál és Bogdán Katalin. A, az a dátum, hogy szeptember 11, az mindenkinek a tudatában megmaradt, mert azt még mi átéltük ezt most már 13 évvel ezelőtt, de ez a versem, amit én akkor írtam, az csak most jelent meg magyarul a irodalmi jelenben azzal kapcsolatban, hogy én erről a témáról fordítottam több verset egy amerikai kültőtől, az Alan brick és ezzel együtt megjelent az én eredeti versem is. Hangok a füstös porfelhőből. Már senki sem akar hallani erről, repülőgépek az egyik fülön be, a másikon ki, de ezek nem jönnek ki, nem szállnak tova. Három ezer hivatalnok tűzoltó és mentős lett, por és hamu. se ima, se ravata, ízléstelen, senki sem akar beszélni erről. Hát, ha kiesik a nyelve, és inogni kezd, mint egy egyensúlyt vesztett vasgerenda, s szavakhoz vágódik, és mindez azután, hogy mi Dáli olvadó óráit csodálva nőtünk fel, mi képest egy közönséges repülőgép, acél és üveg toronyba furódva, semmi, csak egy turista fotója Manhattanről, egy Krajcárnyi szuvenír, semmi csak fént, szemfényvesztés, optikai csalódás. Először is az ikér tornyok valótlanszerű, olcsó hamisítványok voltak. Tízletek a francia filmekben használt Manhattani Color Local, mint ahogy az Eiffel-tornyot ékelik minden Párizsban játszódó hollywoodi film, filmbe. Ami már senkit sem érdekel. Ha muszáj belebetegedned, mondd, hogy Isten haragja vért meg mind egy bűnös népet. A bumerang visszarepült ahhoz, aki szórakozásból hajít, hajította el. Boricstra a bűntudat fekete leplét, és nem fogod látni. Mindenki más hibája volt, mint ahogy már régen mondod. Minek is törődsz vele? Azért, mert 2001-et írna, szeptember 11-et? Fikció volt. Manhattan nemlétét bizonyította. Képzelgés az egész. Kapitalista trükk. Igazából meg sem történt, és erről nem is akarok beszélni többé. Térjünk egy más témára. Jó, mondjuk, hogy valóban megtörtént, de nem velünk, hanem a bankokkal, mint Morgan Stanley és azok megérdemelték, de nem mi, talán egyesek közülünk, de nem te meg én, mi rosszat tettünk. Nem tudok többet beszélni erről. A maradék kerozín még mindig füstölög a gyomromban. Talán mégis az én hibám volt. Valami rosszat tehettem tegnap este. Kiváló, köszönjük, és most Bogdán Kati fog szabolni. Petőfi Sándor, faleszek leszek. fal leszek, ha fának vagy virága. Ha harmat vagy, én virág leszek. Harmat leszek, ha te napsugár vagy, Csak hogy lényink egyesüljenek. Ha leánykat te vagy a mennyország, Akkor én csillaggá változom. Ha leánykat te vagy a pokor, Hogy egyesüljünk, én elkárhozom. és hallgatóink folytatjuk a verselést újból szeretném konferálni Sohár Pát költőt, aki el fogja szavolni a következő verset és, ó, bocsánat eltévesztettem, a műsorvezető is hibázhat, úgyhogy uh, palibátyámat majd egy kicsit később halljuk újból most jöjjön Gáspár Gyuri bátyánk és uh, őt követi majd Gulyás Marika a következő verset Ötvös József írta. Ötvös József, mint versíról nem olyan nagyon ismeretes. Ő a nagy regényeivel a magyar kritikai realizmus kialakítója volt, és már 1836-ban kifejtette véleményét az irodalom társadalmi hivatásáról. Ez azért is különösen érdekes, mert főnemesi származás ellenére látta a demokratikus ellentmondásokat, illetve a hibákat az ország vezetésében. A versnek a címe Én is szeretném. Én is szeretném nyájasabb dologban üdvözleni a szép természetet, ábrámdaimnak fényes csillagokban és bimbok között keresni képeket. Én is szeretnék kedvesen szeméről enyelegbe és busongva dallani, nyájas arcáról, jéghideg szívéről érzékenyen sok szépet mondani. Én is szeretném lángoló szavakkal dicsérni ősztokainak tűzvorát, szabály szerint kimért zengő sorokban megénekelni a magyar hazát. De engem fölver nyájas képzetimből komoly valónak súlyos érzkara, fajom keserve hangzik énekimből Dalom nehéz, koromnak jajszava. Mit ezek némán tűrve érezének, Eltülti égő kínnal lelkemet, Miért bámulod, ha nem vidám az ének, S öröm csak bút ébreszthetett. Míg gyávakor borul hazán fölébe, Én szed emlékivel nem gúnyolom, Míg égő ragyog ezrek szemébe, szed, szelíd örömtől nem mesél dalom miként az erről hájfa viharokban feljajdul magas tetők felett, úgy zengadalok, busdal busnapokban kivárna tőlem nyájas éneket. Ha éjjévéz borítja látkörünket, villámonként sohajt a tévedő, ha égibánat kihozza szívünket, nem könyeket kére a szenvedő. És ilyen legyen dalom, egy villámfénye, egy könyv, kimondva ezzel kínjait, ki nem hevít korának érzeménye, szakítsa ketté lantja hújait. Kujás Mária következik. József Attila, megméressé. Már nem képzelt ház üres telken, csinosodik, Épül a lelkem, Mivel az árnyakkal betelten, A nők között Florára leltem. Ő a mezőn a harmatosság, Kétes létben A bizonyosság, Lábai kígyóim Taposság, Gondjaim mosolyai Mosság, Ízét adja a tiszta Íznek. Száját adja tiszta víznek, Hazaszólít, amikor űznek, A szemében csikó legelézget. Ő az okmány, kivel a kellem A omlás ellen, A szellem az ólálkodó semmi ellen, Szól, pörör, szorongó szerelmem. Érdekeimből megértettél, Bátor merőből tettél, Kínlódtál, amíg nem szerettél, Egész világom ege lettél. Hát ticsértessél, hirdettessél, Minden korokon át szerestél, Nehogy bárkiben alább essél, mindig mindenütt megméressél. Kedves hallgatóink, folytatjuk a versmondást, igaz rohan az idő velünk. Következő versmondóink, Sohár Pál és Bogdán Katalin. A következő vers szintén egy alkalmi vers, a Kolumbán Miklós halálára írtam, és ezáltal akkor őt is fel tudjuk idézni és részévé tenni ennek a felolvasásnak. Uh, Azt hiszem minden hallgató emlékszik Kolumbán Miklós, aki most körülbelül tíz éve halt meg, egy helybeli magyar költő volt. Épp tegnap beszéltünk róla a Baron irodalmi körben. Még mielőtt megjött a hír. A betegség, akárcsak a hír, meg kell, hogy járja a kijelölt útját. Lehet, hogy már a végéhez ért, amikor beszéltünk rólad. Beszélünk rólad ma is, itt a jelenlétedben, és várjuk a szokásos, fanyarul, frappáns válaszod. Hallgatásod hangos és tiszta, de a nyelve nem angol, se nem magyar, valami olyan, amit nem értünk teljesen. A verseit fognak beszélni rólad holnap, akkor is, ha mi már nem, ők nem felejtenek el, És továbbra is megadják fanyarul, frappáns válaszod, És talán a kérdést is felteszik, ha hagyjuk őket beszélni. Köszönjük. Petőfi Sándor, szeptember végén Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot? Már hó takar rá el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, S még benne virít az egész kikelet. De éme, sötét hajam őszbe vegyül már, A tél dere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Őj, ülj hitvesem, Őj ülj az ölembe ide! Ki most fejedet kebelemre te le, Holnap nem omolsz a sírom fölébe. Ó, mond, ha előbb halok el, Tetemimre könnyezve borítasz a e szemfödelet, S rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, Hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, Fejfámra sötét lobogóul akazd, én feljövök érte a síri világból az éj közepén, s oda leviszem azt, letörleni vélek könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, s e szívsebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is örökre szeret. Tehetetlen nem szeretem Az éjség szekerén Vicsorog a szerelem Zenzötyögésben a kordéj peremény Vicsorog a zsákmány te meg én Mekkora médej, mekkora hatalom Annyira mar, meg a amennyire akarom bőröm, sajgó sebény That's a good Mert amit nem becsülsz meg ma, az holnapra már, mind az örvögé lesz. És aztán hívhatsz paponyol hatszásszor, hogy már márthatod a fejed. De már soha többé nem felejted el, hogy ez volt az egyetlenek kis életed. Kedves hallgatóink, közelünk a mai műsor végéhez, amiben magyar verseket hallhattunk magyar előadóktól, és két verset fogunk most hallani, az egyiket Gáspár György előadásában, a másikat pedig József Mária előadásában. Következő versíró Ábrányi Emil, ami nem annyira ismert. Ábrányi Emil 1850-ben született, és a kégyezés utáni demokratikus és humanista szellemben tartotta fel a hazaszeretett eszményét, Pest, Pest, Petőfi Sándor örökségét. Ezt a vers szemelvényt, amit három verszegben fogok felolvasni, szintén az őszöntje hazaszeretett tükörképe Ábrányi emél, magyar nyelv. Ó, szép magyar nyelv, aki egyszer téged ajkára vőn, többé nem dobhat el. Szentség gyanánt, hogy befogadja éked, őrző oltárá várik a kebel. Pajzán derűs vagy, mint nőink szeme, s erős szilárd, mint hősök jelleme. Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék, dörögni úgy tudsz, mint villámos ég. Minden mi fejben vagy szívben fakad, tőled nyár pompált szavakat. Nagy eszme, érzés, új ragyogva hord, mint egy király az ünnepli ívort. József Attila Születésnapomra 32 éves lettem én, meglepetése költemény Csecsebecse. Ajándék, melyel meglepem egy kávéházi szegletem, magam, magam. 32, éves, 32 évem elszelelt, s még havi kétszáz sosetelt, azám hazám. Lehettem volna oktató, nem így töltőtól koptató, szegény, legény, De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura. Intelme gyorsan, nyersen ért a nincsenapám versemért, a hont kivon szabjával óvta ellenem, Ideidézi szellemem hevét s nevét. Ön, amíg szóból értekén Nem lesz tanáre féltekén, Gagyog s ragyog. Ha örül, horger antarul, Hogy költőnk nem nyelvtantanul, tanul, Sekélye kéj. Én egész népemet fogom Nem középiskolás fokon tanítani. Te kit választanál? Valakinek holnap ne te kell tennie végül a fegyet. Ó, mond, te kit választanál? Valakinek holnap meg kell várni a széletétől. Ó, mond, te kit választanál? A segítsetek, segítsetek, segítsetek, segítsetek, segítsetek, segítsetek, segítsetek, segítsetek, Ó, segítsetek! segítsetek! segítsetek! Adi Endre, Mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, Hiszen te vagy a béke. Nézd! Tüzes daganat a szívem, és nincs ami nyugtot adjon. Csókolja egy csókot a szívemre, Hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukódtak, Bús nagy szemeim, Számára a világnak. Nincs már nekik látnivalójuk, Csak téged, téged látnak. Két rohanó lábam egykoron, Térdig gáz volt a vérben, S most nézd, uram, Nincs nekem lábam, Csak térdem van, Csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok, elszáradt már az ajkam, Száraz karó a két karom, Már, uram, nézd végig rajtam. Uram, Láss meg te is engemet, mindennek vége, vége, békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. <Sessz>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 You are listening to the end of the Hungarian Hours and just in a few minutes uh The Voice of Ireland will be here in the studio and uh, our colleagues are setting up so I hope you will enjoy the next hour or so kedves hallgatóink a mai műsorunk a végéhezért a műsorban verseket hallottak magyar verseket remélem jól szórakoztak meg szeretném köszönni a figyelmüket és megkérni önöket hogy jövő héten és kapcsolják be a készülékeket és hallgassák meg Sohár Istvánt és Halkó Gyöngyvért akik szórakoztatni fogják önöket Kívánok mindenkinek kellemes, nyugodalmas, jó éjszakát! UCSFm is provided in part by a program grant from Princeton Record Exchange located at 20 South Tulane Street in downtown Princeton.